Поет, прозаїк, драматург, перекладач. Сьогодні Сергій Жадан читатиме тексти основоположника українського футуризму Михайля Семенка. Цей поет осучаснив українську поезію, додавши туди нотки звучання великого індустріального міста. Я принесусь у цирк на хвильку. Не чути більше дива грізного, тореадора, переможця крику. Ах, як люблю бездонність блиску різного! І цю просту солдатську грім музику. Сергій Жадан – один із визначних голосів для декількох поколінь молодих українських читачів. Його книжки перекладені багатьма європейськими мовами. Його п'єси ставлять у театрах України та світу. Сергій Жадан – поки що єдиний український письменник, котрий двічі отримав премію «Книга року» БІВІСІ. І ось Сергій Жадан сьогодні з нами і читає Михаля Семенка. Привіт, Сергію. Привіт. Розкажи спочатку декілька слів про автора, якого ти сьогодні читаєш. Михайло Семенко, по моєму сьогодні не дуже популярна фігура в поезії. І чому саме він? Та, скоріше навпаки, він сьогодні е, якось так повертається в поезію, хоча це поет, який постійно повертається в поезію, одна з найбільш таких знакових і загадкових постатей української поезії ХХ століття, тому що після, власне, своєї загибелі 37-го року, у нього був такий ніби камбек в 60-х роках, коли він не перевидавався, але так чи інакше поети про нього знали і сліди Семенка можна знайти і в раннього, і в раннього драча, і, і, і, і в інших 60 і, скажімо, в поетів 60-х років, які писали в діаспорі, більш-менш приховано він проявлявся там. Потім друге повернення Семенка, знову ж таки, таки приховане неочевидно не було в 80-х роках, коли 80-ники теж його свідомо чи несвідомо, використовував, і той такий, скажімо, от, для мене дуже цікаво знаходити ці якісь такі сліди Семенка, а потім, коли ти дізнаєшся, що поет справді любив його, стає все зрозуміло, скажімо, як у віршах, ранніх віршах Івана Малковича. От Малкович, наскільки я знаю, скільки ми з ним говорили, він е, любить Михайла Семенка, і в нього там в деяких віршах є такі якісь, якісь ходи от саме, ритмічні, якісь е, е, ліричні, якісь такі от настрій Семенківський саме. Або, скажімо, в тих такі про групи пропалої грамоти, теж там десь згадується. Семенко навіть є такий вірш про євро, який мертопетлює. Так чи інакше, це авангард український початку 90-х, Звичайно, там Семенко так само був присутній. Це попри те, що його перше переведення після його смерті. Відбулося 1985 з року. Це ця книга, з якої я сьогодні читаю. Так, а як же йому, він промудвін Ну його поезія раніше промудрилася повертатися, якщо вона не передавала? А це дивно. Це такий от феномен. Він знає, мабуть, якось передавався так чи інакше, тому що, скажімо, от було видання видання його в Вюртбурзі. Я забув який рік, чи то 1978 чи то вісімдесятий рік Німеччині вийшов двотомник, який упорядковувала його донька Ірина Саменко. І, а одним із ініціаторів цього видання була, до речі, Ільма Ракуза. Це славістка швейцарська. Я, до речі, про це дізнався цілком випадково, ми з нею розмовляли, і вона раптом виявила таку річ, що вона мала до цього двотомника стосунок. І вона розповідала, що цей двотомник активно закидався тоді ще в Радянський Союз і тут розповсюджується якимись нелегальними шляхами. Та, так... Забороненої літератури. Так, ну так чи інакше він в архівах то був, він був присутній в якихось цих запасниках, музеях. І якимо чином, звичайно, все це циркулювало. Зрештою, не лише він, дай та, такий хвильовий, очевидно, що про нього знали письменники та, в літературному середовищі. Ото мені в розмові перед нас зап... на... записом нашим говорив, що тобі не дуже подобаються наявні антології поезії Семенка. Збір... Збірки Семенка, та ну. Так, але це дуже суб'єктивно, розумієш, скажімо так чи інакше, це велика дуже річ, що вийшла тоді 85-го року. Ця книга, і те, що Аня біло порядкувала збірку для смолоскипа. Так, очевидно, я би добирав інші вірші, я би взяв більше туди віршів з його владисоцького періоду, тому що це, як на мене, це взагалі така вершина української інтимної лірики всіх часів, всіх періодів. Я би взяв більше цих речей, але ну знову ж таки, це суб'єктивно. Можливо, коли-небудь я свого семенка. До речі, є така ідея зі згаданим вище Іваном Малковичем, зробити як навіть, таке видання в дорослій серії «Баба Галамаги» вибраних віршів Семенка. Я думаю, якби це зробив Іван, якби він видав, це було б дуже, дуже добре. Тому що Іван Антонович видає свої книги з любов'ю, а Семенка потрібно видавати з любов'ю, тому що це дивовижний поет, надзвичайно тонкий, надзвичайно чуттєвий. І надзвичайно такі неукраїнські, в хорошому сенсі цього так. слова, не те, що він там, скажімо, антиукраїнський. Він скоріше позбавлений цього занурення, занурення в українську поетику, та і в нього це виключна якась така позанаціональність, наднаціональність, да, це виключний космополітизм. Він з одного боку, надзвичайно якийсь наївний, да, з іншого боку, він щирий і цим підкуповує. Ну, зрештою, він майже весь, він такий щирий, по-дитячому, іноді це доволі кумедно звучить, але, в принципі, все це доволі переконливо. Ми це доволі доволі сильно. Да. Так, так, тому що в нього немає якоїсь надуманості, у нього немає цього. От, такого фальшивого трагізму, яким грішить українська поезія, українська поезія початку 20-го століття, осо особливо в нього є це ігрове начало, та, ігрове, ігрове якась стихія, яка теж не зовсім притаманна українській літературі, українській поезії, зокрема. Він ставиться до літератури легко, з любов'ю, але без якогось надмірного пафосу. У нього навіть пафос такий, він дитячий, коли там з'являється його Футуристичних цих от, революційних поемах, ніби це пафос заперечення старого світу, все це сприймається як такий дитячий виклик світу, коли дитина намагається там боротися з якимись стихіями. Це теж виглядає доволі симпатично. Слухай, якщо помандрувати в минуле, то можеш згадати, як ти вперше познайомився з поезіями Семенка? Так, я, власне, тут і познайомився з ним в Харківському літературному музеї. Це був, мабуть, 91-й рік. І... Мені, власне, цю саму книгу, от, от цієї книги я вже живу 20 років, мені дала тоді Ольга Івана Різниченко, ніби така моя літературна мама, працівник цього музею, вона мені дала його почитати, і для мене це було якесь таке просто потрясіння велике, багато чого змінило, і я, власне, тоді почав читати і Семенка, і інших футуристів, знаходив якісь матеріали про них в бібліотеках, а потім почав писати свою дисертацію. власне. про найбільше розповісти? Про, про диссерта так, ну вона була така загальна поетика Семенка різних періодів, я перш ніж писати довго радився щодо теми з Володимиром Гаряєвим, це ніби останній з футуристів, учень Семенка, він помер у 97 році, і ми, ми з ним останні роки його життя так товаршували дуже, дуже, дуже місно, дуже добре, він ходив на всі наші акції, а в нього часто бував, він читав, він закінчував роботу на таким твором цього свого життя, поемою «Метафізичний Він Читав, радився, щось там правив, а я з ним радився стосовно теми. Він мені порадив зробити такий загальний огляд поезії Семенка. Ну, я думаю, що це була розумна думка, щоб не заглиблютися в якийсь один аспект, а взяти такий загальний якийсь зріз. От, і я її написав у 99 року. Окей. Ну, я думаю, тепер у тебе є шанс почитати поезію і поділитися з усіма слухачами тим, що ти найбільше любиш із Михайля Семенка. Задоволені. Я почитаю різні вірші, але переважно це ліричні такі, лірична поезія. Останні його революційні поеми якось я зараз не готовий читати, тому це буде такий ліричний Семенко. Авіатор. Люблю мідяні звуки оркестри. Зачуваю здалека. Сурми ревуть, кларнети розмовляють, юрма шумує, задерше капелюха, за пілотом стежить. На пан дивлюсь, уст, усміхи струять весело, усміхи очей хвилюють, гомін, сміхострумки, душа в сонячних струнах, опій і кров клекоче, пестить м'яко. Юрма, юрма гомінка безжурна. Щасливим бути, як юрма, немає ні до чого діла, мертпетлює, авіатор, хмарах. В другу стихотворцю. Пане Ворний, коли ви перестанете вже ходити у вибиваних штанях, це дивно, але невже ви не почуваєте, що літом просвіщаєтесь на санях? І нам, як вам, осточертіли зорі очі, і очі вже давно пора кинути озорювать, та й панночки дозор вже не такі охочі, невже ви відмовляєтесь палки серця покорювать? Пане Вороний, пора вже скинути онучі, бо вже по містах хоч яких все ажур. І так нудні ваші гаї та дні прокручі, як почуття щирих українських шкур. Пане Вороний, я бачу, ви цього й не почуваєте, хрещатикуючи серед ліса, ха-ха, санях. Але все ж, невже таки не перестанете у вибиваних ходити штанях? Вечірній пароход. Я дивився учора ввечері на бухту, з якої зійшов льод. Пожар на заході давно вже стухнув і прийшов вечірній пароход. Давно не бачив відблисків ліхтарних, що стовбурять так густо на воді. Лягають тіні в бухті плинів хмарних, і миготять на тінях блиска золоті. Слухавсь у пісню серед хмурої тиші, впивав її з нерухомо м'яким повітрям ніч, гори, темна вогниках бухта мене колише, в теплих хвилях поволі, плинучого вітру. Димар. Димар з червоним обводом, найвище. Залізо, стовбури, кран, ланцюги, вода. Два хінських голодранці, по парі корзин у них з фісташками. Двоє дівчаток у червоненьких спідничках. І хуткорухі панни модними пташками. А зверху задимлене небо. А в глибині, по той бік гори, в тумані, силует димаря, ніби ребус. А там, за горами, море. Кіно. На задній лаві в кінотеатрі... Поцілункувались міцно, скрипка й піаніно. Він почував себе, ніби на татрах, і розповідав Ванді про Петербурзьку ніну. Вандені очі пильно дивились, зуби блищали, і губи манили. Губи тремтіли, шукали, благали, безодні огню вони в себе ховали. Лагодить мотор за стіною механік. Електрика освітлює в куті оркестру. Хутко буде публіка, що чекає співанок, і велику драму на три тисячі метрів. Крейсер Після року нудьги я беруся знову за крейсера. У 24 роки знову за старого крейсера. Ах чи ж скоро я покінчу з цим старим крейсером? Ах, чи почну ж я знов цього старого крейсера, щоб знов на ньому і зупинитись? Ми долі мусимо коритись. А чому ж друзі мої вже давно розпрощались з крейсером? Уже давно переграли Аляра і концерти Роде, Фіорільо і Беріо. Хутко вони скінчать консерваторію і будуть артистами. А я берусь за крейсера, я починаю знову старого крейсера. Цирк, ніч сьогодні прозора й ніжна. В кімнаті сиджу, оркестра з цирку. Вигуки гарцівниці блакитно сніжної. Я перенесусь у цирк на хвильку. Не чути більше дива грізного, Тореадора, переможця, крику. Ах, як люблю бездонність блиску різного і цю просту солдатську грім музику. Я повний вигуків із захвату до слізного. Як це весело гладити кобилячу пику. Я паяц безреготний, натхненний дивовижно. Я директор цирку. А ще літатимуть чотири біса, Дві жінки з витворними обрисами тіла. Я зачаровуюсь окресленістю ескіза, Близьках блакитна сукня зашелестіла. Улиця. Сьогодні знов піду на її вулицю, Буду чекати і мріяти колесанок. Сьогодні ніч без крила, Зорі туляться, І такий бездумно ласкавий світанок. Сьогодні знов піду на її вулицю. Зараз я вже стриманий, Не такий безладний, Багато думав я і зважував дрібниць. Губо зміцнивсь, рішучий став і владний, Лиш був би я поменше згадний і мав би серце скриці. Ви будете сидіти на тім, що вчора місці, Але не буду я такий, як вчора сам. Так було злемені і боляче до злісті. Сьогодні я скажу, як ми будемо в місті, Все, що не зрозуміло вам. Скоріш, скоріш на тиху рідну вулицю. Я хочу цю ніч спати, я хочу колисанок. Жду, не діждусь, як наші душі стуляться і закружляють в хаосі, день і ніч, і ранок. Сьогодні ввечері я йду на її вулицю. Моя кохання я завтра з нею знову побачуся, завтра побачуся. Не багну більше ні думок, ні настроїв. З нею, коханкою, з нею, сестрою, завтра побачуся. Учора було якесь дивне побачення, дивне розстання. Знов не скінчив, знову є щось незазначене, мов не кохання. Але ж кохаю я, так. Чому ж ходив замислений і смутно затривожений? Останні дні знесилений, я цілком знеможений, певний знак. Семенко скаржиться на ніч і зорі іскорки. Семенко стоскнений, Семенко затривожений. Її душа в очах і в рухах слів спів вдумлено спогрожений. З повітрям п'ю її, її знайти не міг роки. Я з нею завтра побачуся, завтра побачуся, знову побачуся. Не хочу інших слів, думок, чекань, настроїв. З нею коханкою, з нею сестрою завтра побачуся. П'єро кохая, я мовчу, до тихих затонів своєї душі прислухаюсь. Про те, що мовчу, не признаюсь, не признаюсь, я смутний, я смутний, я смутний, бо щось душу встиска, мов кошмар на вісні. я веселий, бо в смутку я пелюс не вмерлий. Я не хочу бути листом осінньо затлілим, не хочу про зиму зітхать восени, хочу бути смілим і жду весни. Хочу бути в парку і милі читати Верлена, Хочу кружляти з нею парі в юрмі, Багнесь ноктюрнів Шопена душу її зрозуміть. Хочу заплющити очі тісніше, тісніше, Душу свою відчувати струнніше, струнніше. Я люблю, я люблю, я люблю, я мовчу, І до тихих затонів своєї душі прислухаюсь, Що чую, я в душу до тебе віллю, я признаюсь. Місто над бухтою «Я палаю захватом, я чекаю вечора, я мрію про щастя, я мріяв і вчора, я липну до тропіків, я багну холодного гледчера, я хочу прилашитись до зимного моря, хочу бути диким, як вітер над скелями, хочу бути скелою, щоб серце граніт розбився об серце, що пахне морелями, блукаю в душі до кохання і лід». Співаю про захвати щастя безстумного, Щастя безмежного в місті над бухтою. Чекаю я вечора хмарно роздумного, зустрінутись з нею, квапливо безрухою. Кондуктор Багнеться бути кондуктором на товаровому потязі. Похмуру ніч, темну ніч, осінню, дощову, сидіти на тормозі, у кожусі, зігнувшись і скупчившись, дивитись у прірву рухливу, про дні, що минули, що в серці зосталися ясними плямами, про образи згадні, заснулі у грудях навіки, навіки, мріять, мріять, дивляючись в сутінь. Мрія я буду великим скрипником і поїду в Японію. Місяців два поживу на Золотім прибережжі, а може буду вести секунду оркестру симфонії і всі мої скрипницькі мрії – прості подвійні ноти й арпеджі. Якби довелося мені бути скрипником мандрівним і зазнати багато-багато гострих і барвистих пригод, в Луканському пароході брати участь в партеті елегійні, загубитися десь в Чикаго чи Мельбурні, брати 10 су за вихід. Вагоновод я з вами розстанусь і буду десь в Чикаго чи Мельбурні, і там капризна доля може звести нас Я буду вагоноводом на трамваї, улиці будуть димні і хмурні, і раптом я побачу між пасажирів вас Ви скинете очіма, я спостережу, як здригнуться кутики ваших губ Ви пригадаєте Владивосток і зробите рух, щось вимовить, ніби в вагоні для нас немає нікого Я змагаюсь, щоб не заплющити очі, але у нас не виникне розмови про колись мрійний шлюб Бо вагоноводові розмовляти забороняється строго. Парикмахер. Сьогодні в день мені було так нудно, Ніби докупи зійшлися Олесь Ворони і Чупринка. Почувалося дощово і по осінньому облудно, В душі цілий день парикмахер на гітарі бринькав. Іноді думав про неї і робив ось листа, Що не гадався їй надісланим бути, Згадав кілька французьких фраз забутих, Разів за два поглянув на образ Христа. Наспінував банальні вальси безголосно, Дивлячись на стелю брудне павутиння. Ні, мені було тільки тоскно, тільки тоскно. В серці моєму розкладалась диня. Зорі реклам: Кохання не любить щирості, Кохання любить гру, В безліч мук і крихта милості, А зрештою від нього я умру. Хто казав, що для кохання йдуть не шафоти? Хто казав, що кохання – то єднання душ? Ах, не нагадуйте і не підходьте до мене доти, За ким я не зміцнію і не скажу, не руш! А може тому, що вже витислись соки? Може тому, що сонце зміняли на зорі реклам? Роки ж ідуть, ідуть же наперед роки. І взагалі нам не знищити ж плям. Так гниє і валиться, зоставляючи прирости, свою виснаженість кидаючи моралі, добру. Кохання не любить щирості, кохання любить гру. До побачення! Черв'як знічев'я, гризе і душить. Минули дні, коли я вірив. Може цей демон мене задушить? Може мене розважать сук чи гвадалки вір? Ішов на зустріч молодому життю Прощайте, прощайте, щирості дні Коли захочу, восстання заблищу І звук моїх ПС ущухне вдалені Смуток, не розважить ніхто. А день такий теплий, день так привітно усміхається. Вона сьогодні у веснянім пальто, і в вітринах її фігура їй подобається. Згас світ, і сонце плям не заставило. І я стою, я зникаю, невідзначений. Прощайте, прощаю все, що мене раділо і бавило. Ах, дуже слабий твій голос. До побачення. А це от улюблений вірш Івана Малковича, до речі. «Заплити косу міцніш». Я на страждання тебе веду, на повільне згорання, Вибухнемо на прощання, так написано на роду. І, може, в світі не бачив ніхто, бо ліда за наш бучніш, За плити косу міцніш, за стебни пальто. Патагонія Я не умру від смерти, я умру від життя. Умиратиму, життя буде мерти, немає стяг. Я молодим, молодим умру, почистану колись старим, Залиш, залиш траурну гру Розсип похоронні рими Я умру, умру Патагонії дикий Бо належу огню й землі Рідні мої, я не чутиму ваших криків Я нічий поет світових слів Я умру хвилю Коли природа стихне Чекаючи на останню горобину ніч Я умру павзу, коли серце стисне Моя молодість і життя і січа Було біля моря весело Було біля моря весело Цокотіли камінці так легко гнулись весла У міцній руці Дратись на скелю струмлену У вогкий чагарник Вдивлятись удаль отруєну Де острів зник Почуватись з маленьким хлопчиком Бігать, радіть, мов сні, Жити б так ночі і дні Газетяр День ідейного краму Новин, крові і хмар Дай телеграму, газетяре Захвати, пориви вигуки, декларації, наради, смішні комічні крики і настрій радий. Приклоніть, схиліть хоругви у час найтихших свят. Ах, не підводьте голови, ще гармати не сплять. Напівдівчинка, напівпанна. В синьому строї вона, напівдівчинка, напівпанна, сиділа на білій лавочці біля мармурового фонтана, зацікавленими рухами стежила за панорамою на ріці і підсвідомо тремтіла забута квітка у її руці. Як хутко вона повернулась, коли дісталася раптово музика, застради, оркестри, симфонії, де проводилася репетиція. Мале цусенятко, здивовано зосередкувавши пику, висунулось з-під її ліктів, забувши про виховану амбіцію. Провінціальний поет. «Провінціальний поет, заворожений Бальмонтом, відшукував свій кут, самотно обакацієний, і снився йому окреслений синім горизонт, і обгортав троянтно аромат еманацієний. І зітхав уперто, повертаючи на безлюдну вулицю, і лайв двірника, що у рота вже були замкнуті. Сіпаючи дзвоника, він спостерігав, як на небі зорі щуляться, і хотілося гавкнути». Так. Ну що ж, сьогодні Сергій Жадан прочитав нам із е декілька десятків поезій е Михайла Семенка. Давайте тепер про це поговоримо. От Сергію... Е як, по-твоєму, взагалі позначається поезія Михайля Саванка, якщо її читати в голос, як вона змінюється? Бо одна справа, одна справа написаний текст, а інша справа те, що ми чуємо. Мені здається, потрібно читати в голос, тому що о, він вже був таким революціонером власне, в ритміці. В ритміці, в, на голосах, в лексиці, ці речі, які, скажімо, при читанні очима, вони, можливо, просто прогрузають, і ти їх навіть не помічаєш. А коли починаєш читати в голос, раптом бачиш, що тут ламається повністю ритміка, так? що це ніби села-ботанічні вірші, насправді, ніякі вони не села-ботанічні, тому що е ритм просто провалюється, кудись ставить, лишається якась така силабіка, іноді римована, іноді не римована, іноді дуже дивні і дуже цікаві ритмічні переходи це, власне, як на той час, та, от, скажімо, ці перші вірші, які я читав, да, той же «Авіатор», а, або той, той такий вірш про пана Вороного, це 14-й рік. Це справді була революція, ага. на той час мало помічена, але фактично оці його знахідки, та, які він тоді на першому етапі своєї футуристичної діяльності, які він зробив, та ними і дотепер користуються багато і власне, навіть, навіть якщо лишити суто якісь формальні знаки да, суто ці технічні речі, а взяти ніби ідеологію це пафос заперечення, його там кобзаря, та чи його виступ проти, проти Вороного, Семенка і Чупринки це те, що фактично сьогодні існує, це те, чим от сьогодні намагаються патувати молоді поети це те, чим ми апатували, коли нам було там 17-18 років на початку 90-х нам здавалося, що це страшно круто Ну, мабуть, коли ти 17 років, да, це страшно круто. Ти можеш Прос… більше про цю історію спалення в кобзарі розповісти? Бо мені здається, можливо, не всі про неї знають. Що це за спалений кобзар? Ну, це був, 어, загалом Суменко починає як такий доволі традиційний поет-лірик, якраз от у контексті цієї, цієї співучої, співучої лірики Вороного Чупринки Олеся. А в якийсь момент, після знайомства з творчістю російських футуристів, саме 13-го року, у нього стався якийсь такий внутрішній злам, внутрішній вибух, і він вирішив, що теж стане космічним поетом-футуристом. Mm -hmm. І він активно взявся за перероблення своєї поетики і написав такий маніфест, в якому спалював, символічно спалював Кобзар Семенка. Це викликало, звісно, фурор, наскільки фурор, можливо, був в тодішньому літературному українському середовищі. Ну, але фурор не фурор, але певний такий скандал, та про нього писали, на нього почали звертати увагу, писати, почали здебільшого в негативному сенсі, звичайно, але тим не менше він став відразу помітною постаттю українській поезії. І з цього часу от почався зовсім новий, новий Семенко. Семенко такий, котрий спочатку йшов в фарватері, скажімо, такий -так, російських егофутуристів чи кубофутуристів, але дуже швидко знайшов свій оригінальний почерк і, власне, от Семенкова в періоду, це кінець 14-18 роки. Це щось абсолютно фантастичне, коли він фактично від футуризму рухається в бік, в бік імпресіонізму, експресіонізму, кудись туди то в бік європейської поетики, да, намагаючись сумістити Дуже, дуже різні компоненти, скажімо, якусь там східну цю от пейзажність, східну описовість, західним психологізмом, з якимись західними цимат, психологічними, психологічними речами, психологічними мотивами. Дуже цікаво. А слухай, а Михайля Семенка можна назвати епатажним поетом, бо його, власне, ця помітно творча біографія mm. і слава, вона, здається, ніби почалася з таких свідомих. Ну, можна, так, та, та, та, можна, безперечно, можна, та він ніби намагався підтримувати цей імідж. Потім, повернувшись в Україну після Першої світової війни і участь в розбудові цього літературного життя в Україні 100-х років. Але насправді мені здається, що найцікавіший Семенко він якраз не кразне потажень. Найцікавіше Саменко це саменко Лірик. Семенко надзвичайно надзвичайно тихий, ніжний, глибокий поет, який пише про любові до реальної жінки, І, скажімо, в нього є фантастичні гімни Святій Терезі, це просто парлина української інтимної лірики. І там от він, він набагато цікавіше, тому що в нього ця нервозність, ця його якась грайливість, та ця якась несерйозність, дитячість, вона, коли вона достосовується до якихось епатажних, зовнішніх викличних речей, ну, вона цілком-цілком прогнозована, особливо, коли ти дивишся сьогоднішні реалії, коли ця дитячість, безпосередність, якась наївність достосовується до опису ліричних почувань, до опису почувань до жінки, воно спрацьовує якимось дивовижним чином, тому що воно непередбачено. Ну, завжди цікаво, і ти ніби думаєш, як, як от він міг це сказати, як, як, як це взагалі можливо так от висловлюватись. Тому що, з одного боку, це якась така надзвичайно егоїстична поезія такої балованої дитини, та, такої розбеченої дитини. З іншого боку, ти розумієш, що за цим справді стоїть якийсь страшного, рівня почуття, та, що за цим стоїть якась страшна духовна робота, надзвичайно інтенсивна. Є якісь речі, які тобі в поезіях «Семенда» подобаються найбільше? От якісь, ну, щось таке, за що його варто полюбити і можна полюбити? Ну, от саме за, це, за, за, за цю його несхожість на решту української лірики. Тому що, він, попри те, що він завжди себе позиціонував як такий організатор великий, як такий певний там, от, командир якогось заговнофутуристів та людина, яка щось намагається змінити світовому устрій, він завжди був таким доволі одинаковим поезії. Тому що... Ну, складно таку поезію продукувати якось в великих кількостях. Він ніби сам по собі завжди був. Так, слухай, ну, скажімо, от, припустімо, описуємо поезію, поезію Семенка за mm -hmm. знайомій людині, яка ніколи його mm -hmm. не читала. Так що не можна ні з ким іншим провести паралели. Знаєш, як от, там, от Сергій Жадан, який пише, як хтось, mm -hmm. там Михайль Семенко, який пише, як хтось Ні-ні, не можна, не можна. Ну, звичайно, деякі вірші можна сказати, що це, скажімо, український варіант Севірянина, український варіант Бурлюка, але ну, це стосується лише невеликої кількості віршів, це... Ну, дуже-дуже неповно характеризує так, він, він, От власне, чим він цікавий, він оригінальний поет, він витворив свою оригінальну поетику. І ця поетика настільки оригінальна, що не надається до якогось от розвитку. І, скажімо, всі ці от учні, які були в нього 20-30 роки, доки вони працювали от в тіні Семенка, вони просто були епігонами. Тому що, ну, ну це, це те саме приблизно, це те саме, що з поезією Майковського. Угу. Коли ти намагаєшся писати під Майковського, ти пишеш Ну, дуже виразно під Маяковського, тому що ця поезія настільки от вона завершена, настільки вона оформлена, яскраве самобутнє, що о, ну, якось її розвивати вже просто немає куди. Просто треба писати щось, щось зовсім інше. От ти на початку, коли ми тільки почали говорити, казав, що тобі дуже подобається в українських поетів бачити якісь сліди впливу Михайля Семенка. Угу. А в тебе в самому є сліди впливу Михайля Семенка на твої вірші? Ні, думаю, немає. От це так парадоксально, тому що я ніби все життя, ну все своє доросле життя його читаю і дуже це люблю і писав про нього, та, але ні, ну, немає. Це очевидно, от, власне, таке певне, певне відштовхування, тому що я розумів, що от, от, щойно те, я тобі про це сказав, що якщо ти, ти хочеш писати, ну якщо ти хочеш, щоб були мотиви Семенка, це очевидно, це схотиться до того, що це буде просто якесь наслідування Семенка, буде таке пігонство, а, ну кому це потрібно? Слухай, я ще хотіла поговорити про проблеми рецепції Михайла Семенка mm -hmm. сьогодні. Його поезії, як вони взагалі звучать е, сучасному читачеві? Їх можна вважати сучасними, ці поезії? Та ні. ні. Це історія літератури, тому що ну, тут у нього ж навіть мова не українська. Це mm -hmm. дуже специфічна мова цих от українських міст початку ХХ століття, коли в містах українською говорили, або скажімо, десь там на передмістях, те? або... Ну, Фактично, якийсь цього. Да. Або якихось професійних українських. Ні, сьогодні все-таки не так. Ні, вони покращіся були. Та ну, звичайно, сьогодні є інформаційний простір, телебачення, радіо і так далі. Тоді все-таки це була мова, мова гетто, да? мова такої діаспори певної, певної такої національної меншини, як це, як це не звучить образливо, але ну, так воно і було. І, і в нього дуже багато слів, в нього багато русизмів, в нього дуже багато якихось там збитих і невірних наголосів. Він навіть там слова якось невірно відміняє. Це, це така специфічна мова, ну, це не лише в нього, це в багатьох письменників. Початку... ХХ століття, коли немає як, -як норми такої, да, почитати того ж, скажімо, хвильового рання. Це ж, це ж це дуже специфічна мова. От, тому чи можна це назвати сучасним? Та ні. Ну, та й не треба назвати сучас... поезія, Поезію ж взагалі, що, що таке сучасна поезія? От хороше запитання, що таке це, сучасна поезія. Я не знаю, поезія. що таке сучасна поезія, тому що це така річ, яка якось... Хороша поезія, мені здається, вона відразу виходить кудись часові mm -hmm. речі і... Скажімо, не так важливо, коли вона написана. А стосовно рецепції, мені загалом здається, ну як, це, як це прикро не звучить, що він дуже граматичний поет. І через це його і за життя багато хто не сприймав, і тепер теж багато хто не сприймає. Я пам'ятаю, як ми робили «Вечір до століття Семенка» в Харкові, в грудні 92-го року, в грудні, здається, 92 року, в театрі Шевченка, і прийшла дуже дивна публіка, ми молоді поети читали от, власне, його вірші, і прийшли, попросили, власне, почитати професійних акторів. І для акторів це була якась така мука, тому що вони а -а -а. Не, не розуміли, навіщо це взагалі було писати, навіщо це тепер читати, вони... Якось так, я пам'ятаю, один актор сказав: ну, от я дивився ці всі ці футуристичні виверти, ці звукописи, всі його нагромадження приголосних. Що таке, я думаю, що за чертіння? А потім я знайшов хороший вірш. В нього. В нього є виявляється, говорить актор, в нього були виявляються хороші вірші. Він прочитав якийсь такий найбанальніший вірш, як де було щось про любов, якісь який, якийсь такий більш-менш ритмізований він був. А що це була за дивна публіка така, ж яка зібралася взагалі? Ну, тоді це були якісь філологи, якісь представники українських кіл, там про світа, рух і так. Ну, хто міг прийти на вечір української поезії в 92-му році в Харкові. Очевидно, ці представники ці української гетто. Сьогодні, я думаю, що було б... Хоча я не знаю, що сьогодні... А хто б було. сьогодні зібрався на вечір поезії Михайла Семенка, якби, наприклад, ти його організував, або не ти, хтось... Ну, дивлячись, як його організовувати, я думаю. Тобто? Ну дивлячись як це все, все, все позиціонується. Насправді сьогодні значно більше можливостей і можна зібрати будь-яку публіку і в будь-якій кількості, все залежить від якихось ресурсів, бажання і так далі. От. Але ну, я не думаю, що сьогодні прийде дуже багато. От в Драча є дуже гарний вірш Івана про ювілей Семенка, там здається описується ювілей в Київській спілці і там описується, що на цей вечір теж прийшло чоловік mm -hmm. Він як це не прикрило, так, да, Семенко так і залишився поетом для поетів. Ну, так, що Семенко – це елітарний поет? Елітарні – це такі терміни дуже гарні. Ну, не гарні. Загри... Не... Закритий, герметичний, так. Угу. Безперечно, щоб його відкрити, ну, потрібно дуже захотіти. Він дуже легко може відштовхнути. Ну, щоб закінчити, яка протоутрута, щоб Семенко не відштовхнув? Який ключик до прочитання цього поета? Я би порадив почати з його біографію. Тому що в нього фантастична біографія, з якою можна зробити якийсь пригодницький роман. Дуже цікава і надзвичайно захоплююча річ. Якщо вона, якщо вона зацікавить, то потім можна почати читати вірші. А якщо почати читати просто збірка, тим більше ті збірки, які є, ну, є дуже, великий, дуже велика ймовірність, що він просто залишиться незрозумілий, mm -hmm. недочитаним. Дякую дуже Сергію, що рушаємо читати Михайля Семенка. Так. Електронні версії творів Сергія Желина та Михайля Семенка найближчим часом з'являться на інтернет-порталі Букленд, розташованому за адресою bookland.net.ua. До побачення.